Як ето конкурс?» – здивовано запитав молодий солдатик, що його усі кликали співаком, бо на питання командира, обороного тим, що поповнення знову складається з вчорашніх школярів, «Ну ти хоч небудь вмієш?» – відповів, «Співаю трохи». А, отак. От в санітарному поїзді сестрички якось розмову завели про те, як треба цілуватися. Спиртику трохи тяпнули і засперечалися, хто краще – От я і кажу, давай конкурс. А хто судити буде? Ну, ясно, що я, тим більше, що інші поранені геть лежачі були у нашому вагоні. П'ять сестричок зібралося. І що? Совсем цілувався? Не повірив сержант. З усіма. Поліщук покивав головою, щоб таким чином ще раз затвердити свої слова. І не по одному разу, бо конкурс у три тури. На вибування. Просто як париз, вихопилося у шагути. «Хто?» – не зрозумів сержант. Степан вкусив себе за язик. Клята освіта весь час лізла назовні. А це могло викликати зайвий інтерес до його скромної персони. І ніхто не буде слухати про гімназію. Начальству дай тільки зачепитися, потім не вивернешся. «Це з книжки. Був один», – буркнув Степан, подумки лаючи себе останніми словами. «Да ну вас!» «Дальше розказувай», – втрутився співак. «Так от, Прокопенко поринув у спогади, явно отримуючи від них задоволення. Перший раз поцілувався з усіма. Не розпробував. Кажу, давай на другий. У другому розумію, що треба когось відставити. Ну і Клава з операційною така була худенька. І я кажу, вилітаєш». А вона... А що вона? Сіла собі в куток. Не обідалась? Мабуть, ні. А може, обідалась, але не сказала. Прокопенко насолоджувався увагою слухачів і наддавав жару. Потім я ще одну відставив. Потім ще. А коли залишилося дві, тут я вам скажу. Почалося таке, обидві цілуються, а у мене серце стає. От брехло, засміявся сержант. Слово честі, не здавався Поліщук. Потім губи боліли, аж говорити не міг. Жіноче питання на війні стояло гостро. Чоловіки без жінок на фронті і жінки без чоловіків у тилу, плюс постійна присутність смерті та нелюдські умови існування, створювали потужний емоційний заряд, який загрожував вибухнути будь-якої миті. Напруги додавали жіночі частини, які періодично з'являлися на марші, лишаючи за собою на землі криваві сліди. «Вони що, поранених несуть?» – запитав якось молодий. І сам інструктор вимушений був пояснювати йому, що до чого у жіночому організмі і чому солдатська чоловіча білизна, яку вони носять, не може забезпечити деяких потреб в той час, коли статут іншої білизни не дозволяє. Молодого навіть накпини не взяли, настільки чоловіки жаліли дівчат, що вимушені воювати на рівних з ними і підставляти свої ніжні тіла під кулі, бо куля не розбирає, кого цілить. Однак основним місцем, де мешкала прекрасна стать, були госпіталі, санітарки, сестрички, навіть лікарі у своїх білих халатах, у вужчих Наталії, ширших на стегнах, по можливості чистенькі та привітні, саме вони були об'єктом марення більшості солдатів. У Степана теж був випадок з однією лікаркою, який стався через те, що звичка до гігієни, яка в'їлася у кров з дитинства від батька військового, у госпіталі розквітла буйним цвітом. На подив сусідів по палаті, Степан чистив зуби не тільки зранку, але й на ніч і голився щодня до блиску, немов на парад. От і того разу, пізно ввечері, пішов до умивалки, коли раптом почув тихенький спів з душової. Зазирнув і побачив там лікарку Тетяну Миколаївну, яка милила себе мочалкою, наспівуючи під носа. Вона стояла в профіль у найвигіднішому ракурсі, та навіть і без цього вигляд голої жінки у бійця, хоч і пораненого але цілком дієздатно викликав справжній вибух всередині і щоб загасити його степан миттю рвонув назад до палати залишивши на раковині зубну щітку та порошок сховавшись у ліжку від власних думок він намагався уповільнити серцебиття яке віддавалося аж у скронях а потім до палати нечутно зайшла вона безпомилково відшукала його місце і нахилилася зовсім близько Товаришу боєць, ви забулися свою щітку. Від її тіла пашіло вологим теплом, халат на грудях розійшовся, відкриваючи майже все, і тут Степан злякався за себе. Дякую, сказав він і більш нічого не зробив. Міркуючи потім над своїм вчинком, він не розумів, як оцінити оту свою боєзкість. Чоловікові якось не годиться пасувати перед жінкою, та й ще й такою красунею. А з іншого боку, це була б зрада своїй дружині, Софійці. Чи, може, вже не своїй? Бо де зараз студент Святослав Ліщинський, що колись був її чоловіком? Чи існує він взагалі? І де справжній Степан Шагута? А цей тут на війні. І це вже не Ліщинський, не Шагута, а якась зовсім третя людина, Тож, ким він є насправді? Тим часом сержант перехопив ініціативу у Прокопенка і взявся розповідати про свої пригоди у санпропускнику, куди для боротьби з вошами заганяли усіх при переформуванні. Ішлося про групу дівчат-занітниць, яких направили в лазню разом із чоловіками, бо не буде же через кількох бійців, хай навіть іншої статі, зупиняти велику машину зі знищення вошів. Тіла у них обтікаємі, як крило у літака, ділився сержант сокровенними спостереженнями. Степан завжди дивувався, якими ж насправді дітьми виявляються ці люди зі зброєю, коли припиняють ховатися від куль і вишукувати, кого б убити у відповідь. Похмурий боєць Петров, який не брав участі у загальних спогадах, взявся викладати на стіл сухий пайок, хліб. Незмінних іржавих оселецьів цукор. Петров вцюрався розмов, бо перед війною відсидів кілька років за необережне слово і небезпідставно вважав мовчанку золотом. Степанові, якого жіноча тема налаштувала на певний лад, одразу пригадалося, як він вперше ішов мінним полем і боявся пошкодити саме ту сакральну частину тіла, яка відповідає за стосунки з жінками. Цей страх був нелогічним і несподіваним, але Степан раптом ясно відчув, що зараз земля вибухне і відірве не ногу, бо без ноги якось можна прожити. Але оте головне, без чого не повернешся до коханої жінки. Потім, згадуючи, він сміявся сам із себе, але тоді на мінному полі не міг себе заспокоїти. Ішов шов пітюбцем, міцно стискаючи коліна, щоб якось захиститися, і не розумів, що таким чином збільшує свої шанси нарватися на кляту вигадку німецьких саперів. Тоді йому пощастило. Ногу відірвало хлопцю на правому фланзі, і розвідувальна група із почуттям виконаного обов'язку повернулася до розташування. Бо лейтенант, командир взводу, був досвідченим вовком – і розумів, що коли лінію фронту неможливо перейти, то імітацію ніхто не заборонить. Пробували, мовляв, але під вогнем відступили. Оце ж і грав із хлопцями у таку собі російську рулетку на мінному полі. Іншим разом він наказав бійцям повсти та ще й руки розчепірити, щоб перевіряти на міни ширшу смугу. Тоді Шагуті знову пощастило – Сусід зліва зачепив жабу, що вистрибує над землею, і Степанові влучило у плече. Він хитрував, розщепіривши, як вилів командир руки, все-таки підняв над землею, а сусіда не додумався. Тож він загинув, а Степана поранення врятувало від служби під началом такого командира. Всі заворушилися, дістаючи з мішків скромну солдатську їжу. В двері зазирнула господиня, яка вирішила раптом пригостити хлопців, чим Бог послав. Хоч би просто вареною бульбою, яка вже точно краще, ніж постійній і ржавій оселеці. Миска з картоплею на столі одразу додала настрою, і в кімнаті просмерділій немитими чоловічими тілами та махуркою немов би оселився живий дух. Подякували господині. І вона пішла, не збираючись залишатися у компанії чужих чоловіків, а, може, чула обговорення госпітальних пригод. Усі розмістилися побіля столу і хапали гарячу картоплю шерехатими, нечутливими вже до болю руками. Розмова урвалася, кожен плямкав та сопів. «Війна – це велика чоловіча робота, а робітників треба добре годувати». Шкода лише, що командування цього не розуміє. От і змушує солдата полювати на все, що погано лежить чи бігає – курей, зайців, льохи та клуні. За це його карають, засилають у штрафники чи просто б'ють у зуби. А він знову і знову полює на їжу, бо закони природи вищі за радянський закон». Коли першу хвилю голоду було вгамовано, сержант, як і годиться командиру, проявив організаційні здібності. Шагута, ти ж, наче з етіх країв? Так точно. Так давай скажи по свойській хазяйки, щоб чаю нам согріла, а може, чого крепшого в неї достанеш? Степан мовчки підвівся і вийшов у сіни. З кухні, де мешкала господиня, поки в її хаті порядкували військові. Вибивалося світло. Постукавши, зайшов всередину. «Перепрошую, пані!» «Прошу!» – сказала жінка, обертаючись від печі. А потім перепитала. «То пан не наче з Галичини?» «Ні!» – невідомо нащо збрехав Степан, і, аби не занурюватися у подробиці, одразу попрохав. «Чи не були б ви такі люб'язні зварити нам води на чай?» «Звісно!» – охоче погодилася господиня. «А говорити так, наче з наших країв!» Степан несміливо потоптався на місці і все-таки наважився. – А ви не чули? У Пліхові все гаразд. – Та який то гаразд, – здивувалася жінка. – Вой наш. Степан зніяковів і справді бовкнув дурницю. Тобто я хотів спитати, чи не було там якогось, ну, чогось такого страшного. Господиня подивилася з нерозумінням. Та куди вже страшніше, коли люди одне одного вбивають? Чулись про гурби, що на Здолубунівщині, Там усіх людей побили. Хай Бог от того милує. Степан зрозумів, що не зможе запитати прямо, аби з цього розмова виходила якоюсь ідіотською. Тому просто сказав «Дякую» і обернувся до виходу. «Пане Жовніре!» – раптом озвалася господиня. «Пане Жовніре!» Він обернувся. Пан, я бачу, до чогось у нас тут має цікавість. Не хочете, то не кажіть, але послухайтесь мене. У вас же з німцями війна? То так? Так, відповів Степан, не дуже розуміючи, куди вона хилить. То є ще й інші люди, які так само з німцями воюють. Нащо вам війна поміж собою? Ви про що? Про хлопів, що у лісі нічних. Як вони зайдуть раптом до села, то вас не зачеплять, то й ви їх не чіпайте. На що воно вам? Вона дивилася на шагуту відкритим, чистим поглядом, без тіні лукавства, як дивляться гарні учні тачителя у класі. Це не було прохання ані запитання, а просто інформація, яка на війні часто важить цілого життя. Степан помовчав вбираючи у себе почути, і врешті зважився. То з таким краще до сержанта нашого. То прошу пана якось йому про то повідомити. Хлопець похитав головою. Перепрошую, та ліпше пані якось сама. Жінкам більше віри, перепрошую. Степан повернувся до кімнати і сів на вільне місце. Він чудово зрозумів, про що вела господиня. Одразу згадалися лейтенантові слова «Нам воювати з німцями, а не з вашим братом Хохлом». І оця раптова операція, на яку відправили взвод, однак небезпека викликати підозру у зв'язках із бандерівцями, перемогла. Звісно, тут можливий бій, але цього діла було і буде доволі. Кулі можна уникнути, якщо маєш трохи щастя. А от якщо потрапиш на олівець до начальства, ні, з його біографією це гірше за будь-який бій. Розмова за столом